Petele de la Sensir de Alexandre Dumas Tatel, traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu.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 iar Doamne, ce să fac? Să o iau? N-ar fi o faptă rea? Un păcat? N-am să iau. Dar ce să fac cu scrisoarea? Să o las aici? Să o găsesc vreuna din monitoare? Dacă, Doamne, ferește scrisoare, în scrisoare, numele meu! Dacă află, Doamna de ment, nu! Oh, este atât de aspră!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 mi simt cum bate, parcă ar fi gata să răspundă dragostei pe care eu citeam în periferile lui ieri După reprezentația noastră teatrală Ce s-ar mai întâmpla dacă aș mai citi ce poate să-mi scrie în scrisoarea lui? Ce scrie în scrisoare? Luis! <coughs> Iubita mea, Charlotte! <coughs> Luis, ce ai făcut? Ai scos scrisoarea din plic <coughs> De ce ai scos-o? crede că eu am deschis-o. Cum ai îndrăznit uiți? Păi, Charlotte, dar ce mare nenorocire. De unde vrei să ajungi, fetiță? Vrei să dai cu piciorul norocului care îți face curte și vrea să te facă no, fericită? Doamne, doamne, crede. E că... tânăre, nobile, frumos, îndrăgostit o, de tine, vrea să te ia de nevastă. Și tu nici măcar nu vrei să citești scrisorile? A, prin urmare știu. Știi despre cine e vorba? Parcă n-am băgat de seamă că la toate spectacolele de la teatrul nostru, unde tu o făceai pe ster în piesa lui Rasin, da. ochii lui, numai asupra ta erau atintiți, te mânca da. din ochi bucățică cu bucățică. Cum și crezi lui, că domnule Viconte de Santa Ere? s nebunește de domșoara Charlotte de Merian, asta cred. <laughs> și cum ai ajuns tu să crezi asta, Luis? te mai spus?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 Așa, nu încape îndoială că multe piedici se pot ridica în calea căsătoriei noastre. Gata? Charlotte, te-a cerut da. în căsătorie. Deci în calea căsătoriei noastre, dar voi învinge toate piedicile. E sigur că le învinge drăguțul de a scrie negru pe alt. Te rog numai să-ți dai o stăneala să nu mă privești prea aspru. Da. E, asta depinde se... de tine acum. Și iau totul, totul, totul, totul asupra mea. Ia totul asupra lui, ai auzit? Și că totul acum e nespus spus de lesne. Asta e puțin. dar dacă nu vrei să mă cufund în cea mai cumplită deznădejde, vino în seara aceasta între orele 7 și 8 în sala albastră de deci aici, acolo unde găsit această scrisoare. Am mijlocul să vin alături de tine, fără să afle nimeni și fără să fie astfel compromisă în ochii Doamnei de mântu nu. Semnat roje Viconte de sânterem. Luis, ah, de fiți? ce nu primești și eu scrisori ca astea? Ai auzit, doamnă, viconte, să de sânterem? Dar nici nu-ți închipui tu, mm. Ce mi s-a povestit pe seama vicontelei de sânterem? Ce? S-a vorbit că despre un tonșon Pe care făgăduierele făcute fetelor Nu l-ar costa nimic Și că multe fete care se încrezuseră în dragostea lui Au fost pierdutele de, de asta se spun pe seama tuturor atunci... bărbaților Ceva mai frumoși Și nici trei sferturi Din ei nu le adeveresc Și dacă Roger face parte din cel de-al patrulea sfert ei, Atunci de datoria noastră Să-l facem să-și respecte făgăduierile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 Asculta, ah. scumul de paș! el este fug, Charlotte, uh. cum fug? Da, sigur, dacă aș rămâne, dacă l-aș vedea măcar o clipă, dacă aș ajunge să-i vorbesc, iar veni ușor să citească nu ochii to tot ce mi se petrece în suflet. Băi, mm. sramă-i aici, locul <sus> meu, spune că nici n-am vrut să citesc scrisoarea, că nu-l iubesc, că zadar nici speră mm. el nu... Mm. nu vine fug! Charlotte? Charlotte? Cum?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 Domnule Vicontei, voi face tot ce voi putea, dar mai mult nu vă promit. Domnule Viconte, până când voi avea iarăși onoarea să vă revă. Revede... Domnule, cât mai curând cu putință. Cât mai curând cu putință. Simpatică, domnișoară. Foarte nostimă. Numai că mă cam stingerește. Aș fi dus-o repede la capăt cu Charlotte. Pare naivă, simplă. Știu că este îndrăgostită.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 Sun m-a de sus. Sunt salvat! să Ce dracu faci acolo? Te-ai înscris la pensiunul de prietă din San Taci, Vino sus! Ce? Uite, ține cheia! Hai, orică iute! Mi am găsit omul. Iată-mă, dragul meu, ce vrei de la mine? Să știi că sunt foarte grăbit. Dar cum, dracu, ai ajuns la pensionul de fete de la sensir. Din porunca domnului duce Danjou. Îl aștept. Oh, dar ce elegant, dragul meu <gără> <că o zi>. Roger. <gără> la orele 8 mă însori, ah. seara. seara. <gără> da. Iși nebun? Te însori? Da. Partidă bună, nu? Fată de neam nu. Săraci lipiți, da? dar cu de la curte. Bun.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 Oh, atunci, fără îndoială, bătrânul de și a deschis larg punga. Da, nimic de zis, nu. No. Mi-a dat alaltă era un titlu de rentă de 50.000 de lire cu contract și palatul din Rui Verneuil, Lângă al tău vom fi deci vecini, oh. da. Numai că după căsătorie, te rog, din suflet... Să-mi faci plăcerea să nu calci pe la noi. Deci, nu, nu, nu, nu, nu. Știi, reputația ta cu femeile. Ah, așa cum, că nu, nu. Vrei nu. să rupem o prietenie din copilărie. Nu, nu, nu, Și eu, care după câte am făcut pentru tine, vreau să știu să-mi faci un mare serviciu. Cel de pe urmă. Știi bine, când aveam nevoie de bani, numai la tine recurgeam. Da. Când aveam nevoie de un secund în duiel, tot la tine. Ah, ce mare onoare ce să spun să primesc o lovitură de spadă strașnică de la baronul de Bardan, Lovitură care mi-a adus atâta faimă în lumea mare. Mie, așa, știu, un biet om de rând, e, hai, spune, ce e serviciu? Uite, ăsta? este ora 6 și 35 de minute, prin urmare mai ai numai un ceas și 25 de minute de libertate Adică numai un ceas și 20 de minute după ceasul meu a? Cadou din partea lui Papa Dubuloa Ce, nu mi-admir ceasul, brianță, oh, dar... ia uite Da, la, Foarte frumos, foarte frumos Până la castelul lui Papa Dubuloa faci doar 5 minute de la sensir e. Acordăm un ceas uh, meu mă roșie, cerem ce vrei, dar să știi că... Dubuloan. nu, nu, nu, nu, nu. nici no, nu știi no, ce no, no. pier pierzi, o aventură extraordinară. Ascultă-mă bine, Dumnezeule. Yeah. Ei fac curte unei fete de la pensiunul doamne de met, nu, aici la sensi. Dar o colegă de ei, o fată încântătoare, nu vrea să se dezlipească de ea. Așa. Tu trebuie să-i faci puțină curte, discretă, și să-mi înlături piedica din cale. Se poate pe asta e o aventură grozavă, cam bocaci. O aventură o vrednică de duce de, de dolozum. Uh -huh. Te mai Când se va afla de aventura ta de toate femeile au să scadă în brațe. Începând cu viitoarea ta nevastă. Numai decât. Parcă m-ar aventura cu ceasul. Șapte fără zece. că fata... Fata... Piedica e frumoasă. Eu știu că de obicei piedicile astea nu sunt prea nostime, U, așa asta că e fermecătoare. S-o da? vezi, de altfel nu mai decât. Da, e o piedică, vazi că e înaltă sau e mică. E, prea înaltă. Înaltă nu e tocmai. mai degrabă scundă. Ascunde, și o care nu pot să se scundele, a, a, e blondă. Castanie. Castanie. Pff, ce da. Dracu, eu nu pot să castaniile... cum o cheamă pe castanie? Habarnam. Habarnam? cum? Dacă vine să habarnam? Păi atunci cum? Păi uh... ce importanță are numele acum? Atendră ale... din ochi, Bine, simpatia. Atunci să lăsăm să vorbească simpatia. Ea uh, simpatia. Uh, Simpatia, pieticado, aici să vedem. Uh, mai dispun de o oră. E o mai oră mult fără. decât am nevoie. Da? Ma. Ce? Ce este? Ea este! Ea este! Da! Ia! Acum am. Păi, da! Hai, nu, nu, stai, stai, stai ză, ză! Ce? Stai. Nu ia! Cine? Vine cineva pe scară. Nu poate fi decât duciule de-anjou. Oh, oh, oh, oh, oh. O, o, oh, o, ce dracu' fac? C Am stai o șter pe no, no, no, no, no. nu, Nu, nu, nu, nu, nu! Nu mai pe acolo nu, menorocitule! Acolo sunt dormitoarele fetelor! Nu vrei să mă ascund atunci, ce, nu la ce... S -s fereastră! De nu de decât o picioare! Hai, oh, -o, hai, hai, oh, oh, oh, oh. hai sărit! Am doar dus! Oh. Moc, seniori, ce poruncești ați apasă regale? Spune-mi,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 Am învățat tot ce se cuvine să știu ca regea al Spaniei de la doamna de Menton Face școală politică de trei săptămâni cu mine aici la Sensir. De aceea mi în încredințat cheia de la poartă și de la pavilionul acest albastru. Să nu uiți mâine să mi-o oh, ah, Apropo, nu vrei să vii cu mine la Madrid? Oh, câtă onoare, monseniorii. Mărturisesc că, dacă altețea voastră nu-mi este formal... Aș părăsi cu greu Franța în clipa aceasta. Ha, ha, am înțeles, Stringarule. O nouă aventură. O, Sper că nu aici. O, aici, la sensir. Cum poate, bă, nu-i Pe tine te crede în stare de orice. Alte voastră mă măgulește nespus. Nu, deloc. Spun ce gândesc. La revedere, saint Pe mâine. Măsiniore. Mâine vin să iau de la tine scrisorile și cheia. Da, mă.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 Ascultă, dragul meu, să Ora șapte. E ora 7! Nu înțelegi? Nu, că vorba de mine. Dar în propriul tău interes, piedicaului... Taci, taci, Așteaptă! Ce se așteaptă? O umbră pe ale. Cu tot dune de cu. ea, ea e singură. Alerg să-i dezvoluiesc toată iubirea mea. Uite, dacă ești șarlot... Ce dracu' mai ai nevoie de mine dacă e singură? un te joc un în Încoclipă, prietene, ai ști o aștept aici. Dacă nu m-ar găsi, ar alerga numai decât în grădină s-o găte pe șanot. Da. Ocupă-te de piedică după l-o armă. Fui puțină curte, Pe da, nu. nu să mai vede nimic. Alex da, te rog, alerg să mă arunc la picioarele șanotei. Mi se pare că am auzit șoapte. Trebuie să fie aici. Acum. Domnule, domnule. Ce doriți, domnișoare?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 Hercule Dubula? Nu am auzit de dumneavoastră. Atunci, dați-mi voie să mă prezint, domnișoare? Sunt unicul fiu al unui strângător de bilu regal. Am 50.000 de lire rente și speranțe și mai mari pentru viitor. Oh. Îmi găduit să sper că inima dumneavoastră. Dar eu nu v-am văzut niciodată, domnule. Da. Unde m-ai văzut dumneata Dacă pe mine? Nu m-ai văzut să continui prezentările. Da. Sunt Hercule Dubula, 25 de ani. Frumos. Caracter frumos, de maniere cavalerești, conversații scântitoare. Ochiul viu, uh, ochiul viu și dinții, dinții albi, uh, dinții și inima iubitoare și gingașe, doamnișoară. Și unde uh. mai ai putut vedea dâna pe mine, domnule? Uh, exact, unde v-am putut vedea? Uh, unde? Eu v-am văzut pretutinde la spectacolul cu Ester. A ah, uh, venei prin urmare la teatrul nostru? O, dar nu mi-a scăpat nicio reprezentație, doamnișoară. Uh -huh. Astfel că, aflând că amicul meu, Senterim, are o de aici, l-am rugat, zic, dăm te ochia și mi-a dat-o. Uh, Și ai venit aici la sensir la uh, ora atât de târzie, domnule? Uh, ora... ora... ora... ora nu are nimic de a face, doamneșoară. Nu are nimic, M are a face a dracului, are de toate să ca cât dracu, Nu se mai vede nimic. Uh, nu se mai vede... Uh, nu se mai... L-am rugat, fierbinte, să vă duc aici ca să vă pot vorbi, domnișoară, și să mă arunc la picioarele dumneavoastră. Domnule, au, dar ce faci? M-am aruncat la picioarele lovit? dumneavoastră, doamnă. Domnișoară, am, vă spun, și v-ați lovit. Șapte, opt. Am dat-o, dragului. E, opt, e, nu, să, să vă spun. Ce să-mi spui, domnule? 8. Domnule, vorbește de și da. nu mai numără. Să vă spun că vă iubesc, fierbinte, domnișoară. Asta, da, asta vreau să vă spun. Tu-i dubuloar, da. De boulua, da, dacă aș putea să cred. Vă puteți îndoi de spusele mine, domnișoare, după îndrăzneala mea de a veni aici la sensir cu toate riscurile de a fi surprins a, de... nu, Bata. nu, domnule, ai dreptate. Ce alt motiv ai putea avea să mă amăgești? E cu ce alt motiv aș putea să am întreb, da. nu? De -ă, te cred prin urmare când spui că mă iubești. Ah. Repede am mai convins al dracului Nici nu știam că sunt atât de convingător cu fetele În urmare, domnule Diubuloa, parcă așa ai spus, da? Dubulo, a Ești gata să faci pentru mine tot ce face Roger pentru Charlotte? Hai, ai, domnișoară Tot ce face el, fac și eu Fermecătoare <sus> Fie al dracului, nici numele nu îl știu <sus> Fermecătoare Domnule Diubuloa, fi Că nu vei avea niciodată de regretat sacrificiul pe care îl faci pentru mine și că recunoștința mea pentru un om care a știut să aleagă o fată săracă, așa cum sunt eu, da. printre atâta colegele -ale mele de neamare, bogate, așa. poate și mai frumoase, recunoștința mea va fi veșnică. Foarte bine, domnișoare, și acum că sunt sigur de fericirea mea, voi să am îngăduit să mă retrag. Da, de ce, ce, faci făși Trebuie să mă duc, mă duc la, la, la, la tata. Uh, tata, să îi împărtășesc vestea fericită uh -huh. a bunilor în intenții față de mine. Uh... Ce, ce treacu se mai întâmplă aici, pentru întunericul cu Ce aici Doamne, Șarlot, ce s-a întâmplat? Tremur, plărițe Vreau să folosim noi de diversiune, să o ștergem repede Luis moare îmi vine rău De cum mi-am pus eu plăriază, ce este un pantofi, un împire Nu dragă, Luis, Viconte era venit după mine în grădină, era la picioarele mele Da, spunea că mă iubește, că vrea să fie o soție Doamne, o foșnă trâncă noi asculta cineva sub boltă, Luis, Era ascuns cineva în boschet Strașnic Doamna, de ment, nu Salut, salut scumpa mea, răzut, fii liniștită, mi-am găsit pălăria de Nu era nimeni, spune. am căutat prin toate boschetele, te rog, mai spune-mă o dată că mă iubești mm -hmm. Sunt omul cel mai fericit din lume Roger, da? stai, dragul de orașe, poarta pavilionului închisă Cum, poarta care despre grădină și spre ieșirea din sensin? Aia, aia, da, aia, aia. S-o fi închis ea singură e, Până una alta m-am închis aici, ce, -i, ce -i să fac? Adică nu, stai puțin suntem închiși cu domnișoarele. Da, cum fac, acum, tata, tata, socul, Mireasa, toată nuntea am așteaptă la castel. Mirele nu-i nicăieri, am dat-o de acolo. uite, asta din cauza ta! Tu, de ce să tac? Suntem pierdute, măi! ce-ți-am cerut, Charlotte! Eu ce să facă până atunci? Vino cu mine, să fugim! Mai stați puțin, vreți o răpire, domnule, în fapt de seară? Da, da, să le răpim. Poate răpindu-le scăpăm și noi de aici. Ah, de când e lumea, lumea nu s-a mai văzut să întârzie girele de la unul. Dar hai, Mireasa, mai tragă că meargă, dar girele, hai, hai, ai, uite, uite. Doamne, iubura, mă țin după Dumnezeu. Nu, uite că știa să se ține după mine acum, de în ce în ce mai bine. Bah, Rogerul, roger, ce mai ai făcut, Roger? Dar nu se poate, domnule Vicomte, um. o răpire este peste. Da. Dar la ce te mai poți aștepta, Charlotte? Ce speranțe mai poți avea? Nu vezi că... Ce vrei să facem? Ce se alege de noi aici? De unde vrei să fugim dacă ești așa de hotărât? Pe un... Nimic mai ușor. Am cheia de la poarta grădinii. Pe, pe fereastră! Da! Pe fereastră! Pe fereastră, si pe fereastră. Pe fereastră. Hai. Cunosc eu bine care am avut inspirația să proptez scala din grădine de zidul ferestrei. Așa că pe... Pe opa! Hai! Cine vrea cum s-a pe scala și deschide fereastra? Na! Domnilor, în numele majesteții sale, vă arestez. N-a, -că? că bine ne face. Cum? Cum vreți să ne arestez? Vă rog să mă urmați, domnilor, vii contă de Sânterem și de Vă rog, și de ce... Și ce, unde, dracu vreți să ne duci? La Bastilia, okay. nu La, La Bastilia? Așa ne trebuie. Așa. Șarul. Șarul, ai mai plânge, așa, mi se rupe inima. Mai fi liniștită, draga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 Au întrebat unde este apartamentul dumneavoastră. Da. Au condus-o acolo pe tânăra doamnă și acolo seniorii și doamnele s-au închinat adânc înaintea ei și i-au spus așa, Vicontesa de saint sunteți acasă la dumneavoastră. <laughs> da. Pe urmă au plecat ceilalți, da. lăsându-o aici pe doamna Vicontesa. Bine, așa am doamne. aflat și noi. Toți ai că domnul viconte s-a căsătorit? Da, da, da, s-a căsătorit, da, bine. Fă-mi ordine în apartament unde stă tata când vine la Paris. Prin urmare, domnul viconte nu voiește să locuiască... Păi ce-ți spun, nu mai face reflexii. N-am nevoie viconte. de ele. Ascultă cum Da. Doamna de SNR, mare vreo cameristă? Da, are chiar două. Spune-te, rog, unea din ele să mă anunțe puni sale de îndată ce va binevoi să mă primească. Prea bine, domnule. Pe cinstea mea, nu se putea să fie tras pe sfoară cineva într-un chip mai scos decât am fost eu. Am să ajung bătaia de joc a întregii curți, unde am atâția revari. Oricât de mult o iubeam, acum după ce a pus la care această infamie împotriva mea, ha, bagă de seamă, doamnă de SNRM, joci împotriva mea un joc dios și fățarnic. Oric de puternic ar fi la curte, doamnă de Met, nu, te vei căi, doamnă, de ce mi-ai făcut?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 Unde? Vino pe pajiștea din fața casei să stai câtul cu mine. Vino! Eu? Da! Să mă bat în duel cu tine, cu bunul meu prieten? Dumneata, prieten cu mine, dumneata, după pățana de ieri, mai vrei să mai rămâi prieten cu mine după ce îți bat șoc de mine, de dolari. de la urmă, ce s-a întâmplat? Aha, aha, aha, ce mi s-a întâmplat? ce ți s-a întâmplat? Fără îndoială, înainte de mă bat în duel, să știu pentru ce. Haide, da! Da, bine, Așa. Atunci să spun. Spune.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 Mă așteptau să facem nunta Am scos atunci ceasul din buzunar Știi tu ceasul meu da, cu așa da, da. Și am văzut la lumina opaițului mm? Că era ora nouă Ora nouă Hotărâtă pentru nunta da? Nu este vina mea da, Nu mă așteptam nu la așa ceva. Da. Vei face nunta de seară da. O simplă întârziere, nimic mai mult Da, să facem nunta de seară, sigur, Diseară. Da. seară În nostri, glumea, De care mai fi cruțat dacă n-ai avea obiceiul deplorabil Să mă tot întrerupi Ce spuneam? Așa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 unde m-a așteptat domnișoara lui Mocler în roche de mireasă și unde capelanul Bastilei ne-a căsătorit după datină și tipic. Astfel că pricep, dragul meu, domn de saint că dat fiindcă Dumitale și numai mai tale îți tot ce mi s-a întâmplat, nu pot cere satisfacție decât numai de la dumneata. Dânsulat tot însurat rămâne, dar cel puțin voi fi răzbunat pe cineva pentru bazjocura suferită. Ai o sabie? Da, ai o sabie la brâu?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 Și pe tine te-am informat că n-ai să mai vezi lumina zilei? Da, da, da, da, nu, până când nu-i voi fi înapoiat onoarea domnișoarei Charlotte de Merian. Și cum te-ai lăsat înduplecat și Hai, tu? Nu aveam nimic altceva de făcut. Păi atunci și tu. Da, sunt însurat. Ce vrei să fac? Însurat, însurat. Eu însurat, e însurat, da. A da. atunci... Nu-ți mai pot pretinde nicio satisfacție în surat. În surat, da, în surat. în asta e mai mult decât suficient, roj. Si nu stiu ceva mai trist decât tot ce s-a întâmplat ce mie. dracu' poți fi mai trist decât ce mi s-a întâmplat mie. După mișelia pe care mi-au făcut-o, am jurat să nu mai revăd. Ah, foarte bine făcut. Și înapoiat acasă, am găsit-o instalată în apartamentul meu. Ah, pe păi asta să spun, când am ajuns eu acasă, îmi spune portarul că doamna Dubulu a venit să se instaleze în casa mea Am da? alergat atunci la tata hm. Tot trebuia să-i fac o vizare, da, știi? după nu se da, Și cum l-ai găsit, a cum era el? Părat foc, dar știi cum foc? Bine, avea și de ce, nu? Tata n-a vrut să creadă nicio vorbă, măcar din cât i-am povestit da. Și văzând că s-a dus dracului și slujba la curte și titlul făgăduit Odată, știi, cu căsătoria Mi-a acordat afurisenia lui <laughs> Și m-a dat afară da. Atunci m-am gândit să vin la tine, zic, să vin eu la tine să și cer socoteală da, da. de tine. Și eu care habarn, aveam că ne aflăm în aceeași situație, da. a, minus este drept afurisenia părintească. Da. Ba stai, stai, stai, stai, stai că nu e așa. Stai că tu te lovești pe un pat de trandafiri.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 Și care te luat te-a luat ea pe tine de bărbat azi dimineața. Da, e adevărat. Care, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, pe urmă, vezi tu cea din tiaia, are și o dele de rude, toți nobili, spadasini, o să-mi cadă pe cap toată droia și o lună întreagă de acum înainte va trebui să trag sabia în fiecare dimineață. Așa că aș și preferat să o mântui pentru totdeauna, bătându-mă cu tine în duel. Dar de vreme ce ne-a lovit pe amândoi aceeași belea, n am să mă apuc acum să scășunez necazuri suplimentare. Hai să spunem ce hotărârei. Spune, -mi, spune, -mi, spune -mi, să mă inspir și pe mine, spune. -mi.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 Deși îmi dau seama că în vorbele dumneavoastră se ascunde o reproș cât poate de amar, nu înțeleg nimic din în ele, voința? Dumneavoastră v-a fost constrâns, vi s-a impus ceva nedorit? Nu vă sfidați să-mi puneți o asemenea întrebare? Nu! Vă închipuiți cumva cu o asemenea căsătorie săvârșită în capela unui închisori? A fost o cu voia mea de plină, neconstrânsă? Nu, atunci, iertați-mă, domnule Viconte. Dar ieri seara, în grădina Lasansire, mi-a spus în genunchi, sută de ori, că mă iubiți da. și că nicio altă clipă nu va fi mai fericită în viața dumneavoastră decât clipa când veți ajunge să fiți soț, să mă puteți numi soția dumneavoastră. Da. mi a spus așa? Am auzit rău? Eram nebun? Nu, nu erați doamnă, cât de puțin. Veți... Și cum și dumneavoastră doreați la fel de fierbinte să mă faceți fericit cât mai repede cu putință? A da. spus la cale cu o, o nebănuită de băcie, trebuie să o recunosc.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 Vă iubeam, eram destul de nebun să fiu îndrăgostit de dumneavoastră. Vream să vă iau de soție, Conte, dar în alte bine, condiții, mai, având iluzia libertății, con simțuri. bine am domnule Viconte, că mă socoteați o bată, fără important. Și că v-ați gândit să îmi faceți cinste unui caprici. Se nu pare este că adevărat. așa se numește în lumea dumneavoastră, dar un capriciu. Și ați făcut tot ce se cuvenea să vă atingeți scopul. Dar soarta, providența, au avut ca lucrurile să iau cu totul altă întorsătură. Astfel încât țit în cele din urmă de o putere mai presus de voința dumneavoastră. -a mea, să vă țineți la făcută mie, orgoliul dumneavoastră de nobil a fost strănit și v-ați hotărât atunci să o sacrificați orgoliului pe soția dumneavoastră. Spuneți, domnule, așa, spuneți așa și veți avea cel puțin în ochii mei meritul sincerității. Oh, oh, și dumneavoastră, doamnă, mărturisiți că erați plictisite de sensir și că nu trăiați dorința. Firească, de altfel, să fiți libere, Domnule. să căpătați un nume, o poziție în societate. Și ați avut atunci bunăvoința să vă închipuiți că vicondele de saint Herem putea să vă pună la dispoziție tot ceea ce răvneți să aveți în sfârșit pe lume. Nu Domnule! Așa? Domnule! Oh, Asta e nespus foarte... de măgulitor pentru mine. Vă mulțumesc că m-ați ales. Dar ca să vă arăt ca apreciez cum se cuvine imboldul time care v-a îndemnat să vă, vă purtați cum v-ați portat cu mine, îngăduiți mi și mie, doamnă, să nu fiu și bat jocura dumneavoastră, deși rămân pentru toată viața. Mm. Jertfa dumneavoastră. Dorați să fiți liberă, doamnă. Sunteți liberă. Doreați să aveți un nume, îl aveți pe-al meu. Doreați avere, aveți averea mea. Dorați o poziție în societate. <laughs> Pentru toată lumea, afară de mine, sunteți vicontesa de desenerem. Și acum, doamnă, acesta din dreapta rămâne un apartamentul dumneavoastră. Acesta din stânga va fi apartamentul meu. Domnule. Numai încăperea în care ne aflăm rămâne un teren neutru, unde ne vom putea întâlni din întâmplare uneori. Este ceea ce vă doreați, doamnă. Mai mult nu pot face pentru dumneavoastră. Îngăduiți-mi în prin urmare să mă retrag în apartamentul meu. Domnule domne, Viconte, vă, vă conjur, ascultați-mă! Doamnă! Vreau... Vai, scumpa mea, draga mea, Charlotte, nu-ți poți închipui ce caragios e când se înfurie, grozav. Cine? Cum cine? Soțul meu, domnul Dubuloa. Închipuie-ți, draga mea, că tocmai mi-a făcut o scenă. Aș fi dat toată zestrea mea să fi de față. Mi-a spus... <laughs> Chipul lui în stare normală mi se pare destul despălăcit, dar să-l vezi când se înfurie, are o expresie...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 Mă vin, nu de un lucru îngrozitor. Vai, și de ce anume? spune că totul nu a fost decât o intrigă pusă la care de mine, condusă de mine cu un anumit cel precis și josnic. Aha. Mă crede în stare. De ce și fi în stare să fac eu? Aha. Draga mea, nu e prea Am... drăguț din partea ta să mă o spui cu asemenea epitete? Luis. Hmm. Luis. Ce ciudat privești tu viața. Ei, ce s-a întâmplat? Iubești. Păi mai întâi foarte rău faci că iubești. Orice femeie care iubește își pierde jumătate din armele ei.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 Iată-le, împreună cu cheia de la pavilionul de la Sensir. Nu mai ai nevoie de ea. Mi-a spus doamna de ment, nu? Că te-ai căsătorit azi dimineață. Da. <laughs> ai făcut o faptă bună. O, da, da. Tu, atât de bogat să te căsătorești cu o fată fără zestine. Da, monseniori, așa sunt eu. O iubeai mult, nu e așa? Da, monseniori, o iubeam ca un nebun. În tocmai ca un nebun.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 Admirabil. Îmi va îngădui alteța voastră să facă această călătorie împreună... Cu vicontesa de saint bineînțeles. Nu, nu, nu, alteță. Sănătatea doamnei de saint e prea șubră de pentru asemenea călătorie. Trebuie să rămână la Paris. Vin cu un prieten. Mil l vei prezenta la Madrid. E, trebuie să vă previn însă, monseñori că în ceea ce privește originea lui nobilă... Există unele discuții. Asta îl privește pe ducele Nu numit de bunicul meu ambasador al Franței la curtea mea la Madrid. Prin urmare, vii și tu? Da, da. Ce bine pare. Voi avea la curtea mea pe cineva cu care să pot vorbi despre Franța. Și despre doamnele noastre, nu-i așa, monseniore? Și de ele, da. La revedere! La Madrid cât de curând La de Madrid, pari, Sire, pari, la pari, Madrid pari. Of, bine că a plecat ah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 Prietenul meu și cu mine. Dar mergem și noi cu voi, nu o, așa? Nu, nu, nu, ce nu, o să ne ferească Dumnezeu, doamnă. Noi facem o călătorie A -a. Cum să mă spun, de agrement, așa. A -a. De, se știi, de, domnule Dubullu, de... că de vorba asta îi se aduce aminte foarte multă vreme. Doamnă, e ce vreți să spuneți? Te rog să mă lași în pace. Eu? Charlotte, scumpa mea, nu-ți pierde firea. Aduce aminte că ai lângă tine o prietenă devotată care te sfătuiește A -a. numai spre bine.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 mă părăsiți, nici lacrimile, nici rugămințile mele nu vă pot împleca. Cum vă rog, plâng... Hotărârea mie... mea este luată, doamnă. Rămâne nestrămutată. Atunci, actul acesta de donații este cu totul de prisos. Ce faceți, doamnă? L-ați rupt? Da, de vremea ce mă părăsiți, de vreme ce vreți să vă fiu soție, numai cu numele, nu îmi trebuie nici averea, nici palatul dumneavoastră. Îmi trebuie doar o mănăstire. Și-o mie de ca zestre, ca să fiu primite, Doamna Dumnezeu nu îmi va alege mănăstirea și va avea și marea bunătate să plătească sestra. Nu mai vreau nimic de la dumneavoastră, domnule. Vă mulțumesc. Dar, doamnă... rămâneți, faceți ce doriți, sunteți stăpâni. Dar și eu îmi cunosc în datoriile de soție și am să vi le îndeplinesc în tocmai. Adio, domnule, nu mai ai nevoie de niciun gest, de niciun cuvânt. Să fie adevărat ce spune...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 Numele meu, cu atât mai mult cu când nu văd cum mi l -aș lua înapoi. Așa că, gata, plecăm? Ce mai e? Dragul meu de buloare, par că parcă ai ajuns mai grăbit ca mine să pleci. Păi firește! vrei să-mi cadă pe cap familia el, alte elei neveste? A, apropo, hmm. l-am întâlnit pe stradă pe baronul de Bardin. Meneale amândoi să le ne felicite. Hmm. Ne-a spus că până diseară tot Parisul face la fel. I-am spus baronului Baroane, degeaba vine Parisul la noi. Pentru că tot plecăm. Așa, gata, hai... Hai că nu mai avem nicio clipă de pierdut, că vine gloată. Ai dreptate, trebuie să, plecă, să plecăm. Și-a de într-un chip josnic. Josnic, josnic Și si, si mai stăm pe gânduri, am lașitate! La, la, la, la citate. La citate. La citate. Eu am spus întâi la, la citate, citate. că hai. Nu ne mai rămâne decât să plecăm cât mai iute. În Spania. În Spania.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 E Le-am privit cu atâta insistență încât doamna principesă de mi-a făcut o scenă cumplită toată dimineața. Suntem vină, Vino, te rog. Ce poruncești ce mai satea voastră? Um, Trimite-te, rog, două invitații pentru balul de astăzi seară celor două doamne care o adresă-ți o va da domnul Duce cu Ești doar maestrul de ceremonie al curții. Domnule Duce, te rog să-i dai. Dar e scris aici, domnule Viconte. Binevoiască că majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag, Da. Cu misiunea îndeplinită. Da, da. Sunt Ce fericit sunt. Astă seară voi avea prilejul, înainte de bal, să primesc în audiență de prezentare două ferme cătoare, Doamne, sosite de câteva zile din Franța noastră. Minunat. Ce bine, sire, ca vei sărăgazul să vă gândiți la asemenea lucruri.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 Nu uita să treci pe lista invitațiilor pe cele două doamne recomandate de Ducele de Eu mă duc să văd cum arată sala de bal mai și îmbrăcat pentru bal? A, îmbrăcat, da. sunt, uh, ce splendid costum de curte. Da, am ajuns a după petrecere. vreau să-ți să împărtășesc o taină mare, dragul meu, Sânta De când sunt în Spania mă plictisesc de moarte. Nicio o aventură, nici un evantai făcându-ți semn grațios de la o fereastră de unde se-ți privească ochi, când e tot sclipind după o mască neagră. Da. Uite, când ne vom întoarce în Franța, te previn, să am să fac Spania de râs. Da! Știi tu că sunt clipe în care am ajuns să îmi până și nevasta? Știi? Apropo, ai primit vreo scrisoare de la doamna Dubuloa? De, de la aia? Nu. No. Nu. No? No. Mi-a scris tata că a făcut formele să-mi anuleze donația de 50.000 de livre. Și că tata socul, cum nații, verii și nepoții, fostii viitoare mele soții, mă caută peste tot să facă de pedrecani. Au venit îngloată gloată compact acasă la mine. N-au vrut să-l cadă pe portar că sunt plecat. Au spart ușa, au cotromâit peste tot. S-au uitat până și sub patul. Ce și când te gândești că nu era vorba deocamdată decât de rudele domiciliate la Paris. Alea din provincie se vede că încă n-au aflat. Aha. Ia, ia, ia, ia lasă asta. Ia, spune tu ai vreo știre de la rudele noi tale soții? No. Nu. Nu? No, no, no. Charlotte e singură pe lume. Nu are nicio E Uite, eu nu știu cum dracu faci tu, că ai mai mult noroc Eu nu știu cum faci. Noroc, da, noroc. E zis. Ia, ia, ia, spunem, regele Franței, tot supărat, tot supărat, așa pe noi. sau Mai mult ca oricând, ce ori? Când ai ca duhovnic un iezuit, iar ca iubit o mironosiță, nu ți se îngăduie să uiți repede. Toate bunurile mele e sub sequestru. Doamna de nu e nindu plecat. E... Începe balul. Da, da? Au început să sosească invitații. Da. Vor veni două doamne din Franța, aduce ducele de Arcourt. Da? am adus domnule Viconte, tocmai de aceea vă căutam înainte de a începe balul. A, și domnul Duboulois de față. Da, suntem. Vă rog, domnilor, să păstrați secretul în privința misiunii doamnelor. Doamnele acesta au venit de la curtea de la Madrid cu o anumită misiune secrete, domnule Duce, da? da? o misiune dintre cele mai importante, dar nici ele nu știu care este cu adevărat această misiune. Recunosc, cum, domnule Duce, au venit până la Madrid atâta drum și nu... Da, da, fără să știe ce anume misiune au de îndeplinit aici. Caragheosa, dracule, zocă-i tare, caragheosa. Al... Mă rog, dumneavoastră, voastră, din credincioși în majestății sale regelui Franței, vă pot dezvălui taina misiunilor. -a la Versailles au început să îngrijorați de uriașa înrurire pe care doamna principesă Deli Orsini a izbutit o câștige asupra tânărului rege al Spaniei. Mm -hmm. Există teama că principes ar sprijini în taină interesele casei de Austria. Maza, Austria. Da, astfel încât cum se știe că sfaturile pentru un îndrăgostit da. s-au hotărât să le cuiască cu dragoste prin alta. Întocmai, dragul meu vicomte. Si? tocmai. Și în acest scop au fost expediate de la Paris la Madrid două fermecătoare femei. Dacă regele ar aluneca din brațele uneia, să poată cădea în brațele alteia. Numai că dacă femeile se pun pe intrigi, ajung să concureze și pe cei mai scusiți diplomați. Dar da, știm noi ce știm, așa că... Pe domnilor, domnilor, sosește majestatea sa în brațul celor două doamne. Admirați, admirați ce minunate costume și ce frumoase măști poartă ele. Hai. Domnule, da, da. Dulce, mulțumesc din toată inima pentru darul regesc pe care mi l-ai făcut prezentând pe aceste fermecătoare mășsiri te-aș ruga să vii să discutăm ceva de mare importanță. Ah, aici erați, domnilor. Mai okay. Vă rog să oferiți brațul acestor două măști, numai să nu fiți prea galanți cu ele, s-ar putea supăra anfitrionul. Mm -hmm. Vin, o duce. Dragul meu, te-aș ruga să nu o lași mie pe cea mai înaltă. Mă ferez de femeile de statură scundă. Doar la mai pățit odată cu unaștite. Nu vrei tu, scumpul meu? Mm -hmm. Nu am nicio preferință. Da. Doamnelor! Dacă binevoiţi să ne acceptaţi în calitate de cavaleri pe timpul balului, domnulor? Cu, cu cea mai mare plăcere, domnule. Ai mă domnule. Cum vă închipuiţi, caştelor? Să vă subcret domnule Dubloa. Și totuși, doamnă, vă jur, că v am spus în trecut adevăr. E cum să mă cred în juramin? unui bărbat bărbați în sura. Sura, doamnă, dar sunt așa de puțin. O, oh, iartă-mă, frumoasă, măsire. măsire. Da, oricât de insuflețite vei se convorbirea, am o revanșă de luat. Da, da, da. Am domnule domnele Dubloa. Da, da. Se poate și, vă rog, uh, uh, vă mai reve, Am să revin în salonul la ce se feri spune Spunem frumoasă mască. Da. Ți-a plăcut Madridul? Nu foarte, măsire. Da. Am am o că aici la Madrid nici se va întâmpla ceva nespus de fericit ah, o, săracă, o presimțire că se va întâmpla aici ceva nespus de fericit Și se uita la mine pe sub Când spunea vorbele astea la naiva Dacă ajung rivalul unui rege ha? Da ce, n-am nimic de pierdut Aaaa, ah, Roger ce ce -ai făcut cu domnul unde? Mi a luat regele când a trecut pe lângă mine. Auzi, dragii, a fost drăcia dragului și pe mea mi a luat. Da, da, da? mi-a dat întâlnire în șapte. Mai târziu, aici, în salon, masca mea are o minte angere, etoare. Și ce veselă, de ce conversație scântăitoare. Da, masca. Ah, tocmai contrariu. O fetițe naivă, sentimentală, parcă ar fi o elevă ieșită tocmai acum din vreo mănăstire. Nu, nu, să nu mai împomenești nici în glumă de elevele alea ieșite de la mănăstire. Doar doamna Louise Mocler dintr-o mănăstire ieșit. Uite bine, sunt ele printre noi. Da. Da. Iată, doamnă, un lucru deosebit de prețios. Să vă țineți cu atâta conștienciozitate o făgăduială făcută la un bal mascat. Oh, o făgăduială rămâne o făgăduială, domnule. Fie că a fost făcută sub mască, fie fă rămască, rămâne sacră. Oh, cât de frumos vorbiți. Principiile acestea le apreciez nespus. Le apreciaz, dar pregetați să le urmați, nu-i așa? Dar cine a putut să vă spun atâtea răutăți pe socotea mea? Vă rog, Doamne. Vă rog, pavana începe De vreme ce așa stau lucrurile De ce îl vă îndoarceți la Paris? E inutil, doamne, inutil Acum de vreme ce se găsești la Madrid Fermecătoare pariziene care s-au încumeta <laughs> Să mă iubească un pic Mare, rost. de mie Domnule Semnezi un contract de căsătorie O răpești pe alta, te căsătorești cu ea Și acum îndreznești să faci curte uneia a treia Cum să mă încred în jurămintele unui în Joan Ca dumneata e, e, rog, de, de unde știți toate mănântele astea frumoase <laughs>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 De, formă. de formă. Până atunci putem relua pavană? Prin urmare, fermecătoare mască, strada Alcalan, numărul 15. Doamna? Doamna de sar. Ah, Cât vă mulțumesc! Îngăduiți-mă acum ca odată cu susurul nespus de dulce al cuvintelor dumneavoastră, <laughs> să port până mâine adânc întipărite minte în mintea mea și icoana fermecătoare a chipului dumneavoastră. <laughs> S-ar cuveni oare să facem data? Vrei prin urmare, cu orice preț? Vă rog din suflet, doamnă! Vă rog în genunchi! Da? Da, vă rogăm! Ne scoatem masca! Ești mulțumit? Ești mulțumit? Doamna de Sintele! Și Charlotte Luis! Doamna Duboulois? Și alături de ea, Charlotte? Charlotte, o fugit. drăci, dracule, ce dracu a venit să facă aici am în se pare că ducele de arcur nu a deslunit o. Și așa adevărat, a venit misiunea sa. Hai ce porcărie. Așa picăloșii regele, mai state. Ei bine domnilor? Ați aflat cine sunt cele două doamne? Nu, încă nu știu. Eu am avut mai mult noroc decât dumneavoastră. Domn, da? Cea mai înaltă se numește doamna de Saint-Real, cea mai scundă doamna de folmon. Locuiesc împreună pe strada Alcala, numărul 15. Ce spirituală, conversație extraordinară! A, Rem, mâine -a să Mâine la prânz, vii la palată, vom vorbi despre ele. Mi se pare că m-am îndrăgostit nebunește! Nebuneste, m-am îndrăgostit! Maestate. Cum a spus că s-a îndrăgostit nebunește? Da. De care din ele? Eu care? știu, nu știu, de nevastă te aproape. Mă rog, sau de Dragul meu, avem atât de noroc noi doi că se prea poate să se fim drăgosti de amândouă. Da. Doamna de sunt real îl roagă pe domnul Vicomte de Senterem să binevoiască să o aici în salon. Va veni numai decât. Mulțumesc.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 prea puțină vreme, desigur, da, totuși destul ca să regret toată viața. Nu din propria mea voință. Vă Doam, să... spun, doamnă, lucruri care. Cum să vă spun? Domnul domnule Conte, dar de... din înaltă poruncă și ar luat vinovă da. numai decât. Rămâneți cu bine, domnule Ficonte. E, da. Dar urma urmei, de când am aflat de misiva aceea papală, parcă nu mai simt ceva că e gata să-mi crească pe frunte. Ha, acum sunt liberă. Liberă, cum îmi doream. Liber, Cairo! Liber! Liber! Liber, da! A, aici erai, dragomeu. dragul meu! am închipuit că am să te găsesc la aceeași adresă. Ce ai mai aflat? Ea spune: Dragul meu, cred că poți să mă feliciți. Doamne, iată-mă așa, dar nu iată cu regele. Păi atunci, dragul meu, e vorba de nevastă, nu Nu mai pomeni de asemenea lucrurile, Dubouloa. De fel, acum, chiar dacă pe Charlotte ar fi ales-o dar fi cu totul indiferent. Stai, stai, stai, -Zau, dacă mai îi pricep stai, ceva. Stai. Sunt liber. Liber? meu, liber. Domnulșoara de Merianu mai este soția mea. Huh? La săruințele doamne de nu omisiva papei ne-a despărțit. Ah, felicitările mele cele mai sincere. Mulțumesc. Dăm mâna să-ți o strângă. Dar atunci și pe mine, nu? Ce vrei să-ți spui?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 Regele mi-a poruncit să mă duc la corte, Alerg! Tu e, poți să mai rămâi. La revedere. La, la, la revedere! la revedere, la revedere! Tare nost din zău, mă, e, drăcia dracului! Ce putere! Au cuvintele! Liber! De câteva clipe respiri mai ușurat! Liber! Încântată să te revăd, domnule Dubula! Ce drăguț! Uh, domnișoară... E loc, te rog! Uh. Cu cea mai mare plăcere, domnișoară, era firesc ca aflând de prezența domnișoarii la Madrid, să mă grăbesc, să... S o ștergi repede peste graniță. Îți cunosc obiceiurile, domnule. A, pricepă, faceți aluzii la... Dar acum că s-au schimbat lucrurile, împrejurările, nu? Nu răspunde nimic a dracului. Și compozițiile noastre sunt acum cu totul altele...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 Ai devenit o galanterie? Bine, domnișoara, m-a văzut atât de puțin. Nădășuiesc că acum vom avea prilejul să ne vedem mai des, dacă domnișoara rămâne la Madrid. E uite, domnule Dibula. Te să mă ierti, dar am băgat de seamă că de la începutul convorbirii noastre, dumneavoastră faci mereu greșala să-mi spui domnișoara. Fac greșala să... Să fi uitat o anumită noapte la Bastilia când mi-ați făcut deosebită și ne-așteptat a de a mă lua de nevastă?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 În nunțul se precizează că asemenea desfaceri de căsătorii se fac numai pentru familii nobile, care ar putea să aibă pricini întemeiate, pricini care nu pot exista între noi, cei din finanțe, mm. astfel încât căsătoria noastră... Căsătoria noastră? ...e menținută. Că căsătoria noastră e menținută? Da. Domni do doamnă! Do doamnă! Doamnă, veți înțelege că de vreme ce, ce am onoarea să-i vorbesc, doamne, iubula, Da, domnule! ...această împrejurare schimbă cu totul pozițiile noastre... Ingaduiți-mi, prin urmare, să mă retrag. Roger! Roger! Sacrificat, dragul meu! Sacrificat, ca de obicei, căsătoria noastră s-a menținut. S-o da, pot foarte menținut. nimerit că domnul de Merian nu mai este soția mea. Am fost la rege și mi-a dezvăluit. Ah, Atât am îngheile pe lume, mai am și eu. Îți mulțumesc. La revedere, domnișoară! Doamnă! Doamnă, la revedere! La revedere, domnule! Domnule Viconte, nu ați ce doriți? Aș vrea să-i privim de prietena dumneavoastră să-și ia toate măsurile ca. Și ce calitate mă ruga să-i transmit un asemenea mesaj? Nu pot uita că mi-a portat puțină vreme numele. Ah, Nu-i se pare domnului Viconte am târziu să-și amintească asta? Și pentru că acum lucrurile astea nu mai au vreo importanță, nu crede domnul Viconte că altcineva decât fosta vicontese de Sainte i-a dezvăluit totul, doamne de ment, nu? Ah, dumneavoastră a făcut asta, domnul Șarăluiz. Da, se prea poate, domnule. Charlotte n-a știut nimic, vă jur. Pot să adaug că la cererea Charlottei, sequestrul pus pe bunurile dumneavoastră a fost ridicat.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 Ce primești? O lăsați pe rege, nu-i așa? Uh, da, uh, domnule Viconte, ce vă face să presupuneți? Regele vă iubește. Cu sau fără știința dumneavoastră, doamnă, a fost trimise la curtea de la Madrid ca să o înlocuiți pe principesa de Ursini în grațiile majestății sale. Domnule, s-ar părea că nu prea vă într-o rolul pe care a nevoie să vă l încredințeze protectora dumneavoastră de totdeauna, doamna de Metno. Mă domnule Viconte, sunt pe lume ființe nefericite care nu să dea seama nimănui nici de virtutea lor, nici de cinstea lor, nici de numele lor, ființe uitate de lume în bestnarestriști, fără rost pe lume, fără iubire, trecute cu vederea de toți. Dacă pot ajunge să capete vreo biruință pentru neamul lor, atunci acele femei trebuie să-și binecuvânteze soarta care le-a socotit vrednice de fapte mari și nu le-a uitat cu totul în bestnarestriști, ca pe niște ființe, fără vreun rost pe lume și de toți disprețuite. Ei, acum înțeleg mai bine, doamnă, Așa de ce că... v-ați dat atâta o steneală să-ți o căsnicie primită de dumneavoastră cu atâta bucurie. Dar băgați seamă, doamnă! Sunt oameni care nu vor răbda niciodată ca femeia pe care iubit o iubit-o. Ca femeia care le-a purtat numele, să ajungă... Să ajung... oh. <coughs> Vă jur, doamnă, că atâta vreme cât voi mai avea un braț ca să mai pot trage sabia din deacă. Jur, doamnă, că șoara de Merian nu va ajunge niciodată favorita regiului fil V. Domnul Conte de Moleon! Numai decât? Regele, mă retrag, doamnă, dar voi veghea din umbră asupra onoarei dumneavoastră. Nu-mi plac sentimentele intermediare. Dacă nu mă mai iubiți, voi avea grijă să vă fac să mă urâți. Adio, doamne! Mă iubește! Mă iubește, Doamne, ce sunt! Ați fost atât de bună, doamne, să îngăduiți cu Ante lui Demoleon, să se înfățișeze înainte de dumneavoastră? S-a folosit de dumneavoastră? Sire. Oh!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 spus de nefericit, Doamnă, înconjurat de sfetnici bătrâni, cu inima înghețată, hotărâs cu orice preț să-mi nebușe tot ce mi-a mai rămas tânăr și neîntinat în suflet, sau necontenit, spunându-mi se în Consiliu, Sire, Franța nu vrea așa, Sire, Austria nu vrea așa, credeți-mă, Doamnă,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 Este favoritul, maestrul de ceremonii al majestății voastre. Cum? Suntem? Da, Sire. Sunteți soția lui Suntem? Da. Fata aceea pe care o răpise de la sensil și pe care a părăsit-o pe urmă? Din nefericire, da, sir. Bine, dar de vreme ce s-a purtat cu dumneavoastră atât de nevrednic.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 Destul l-a plictisit pe ducele de Anjou, la Versailles, ca să-l mai urmărească pe Filipa V-lea pe tronul Spaniei. La Versailles despotismul acestei doamne a La Madrid m-am coatărit să nu-l mai rab. Înțeleg să-mi revendic, poate, prerogativele regale. Dar rămâne, domnule, sire, soțul meu. Charlotte! Oh, pe majestatea voastră să mă ierte. Charlotte? Domnule, să-ntărem în anticameră. Vrea să intre. Cum?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 Ca o mustrare, Da, aveți perfectă dreptate, doamnă. saint trebuie să plece. Va pleca în seara aceasta chiar într-o misiune în Olanda. Uh, dar pentru asta, Sire, trebuie hotărârea Consiliului, nu? <cute> trebuie, doamnă, trebuie o pană de scris și o da, hârtie. Da. Slavă Domnului! N-am ajuns încă așa cum au ajuns vieții suverane a Angliei, a căror porâni sunt neputincioase dacă nu sunt contrasemnate de un secretar de stat. Iată ordinul scris, doamne. Înaintea acestui ordin și a semnăturii regale, toate porțile se vor deschide și cine îl va citi va trebui să o facă ținându-și pălăria în mână. Atunci, rog pe majestatea voastră să binevoiască să-mi dea mie acest ordin.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 Oh, sunt omul cel mai fericit de pe lume. Dar ce, ce, ce glasuri au? La ce? ce? A, hai, regele, du-te pe balcon. Iar, iar pe balcon, ce vrei să vă pui la cale? Am lăsat trăsura în uite-te la ia. Când vor termina să înhamecii la stoicai, bate din palme de trei ori. Așa. Astăzi seara o răpim pe șarlot. O răpim, iar da. o răpim. Ce dracu' e căpătat, ne-am să păcătă pe ea. Regele, unde? Știu, A, un t -aș, t -aș. ce bine că te vă senterem. Să spun vestea cea mare. Mai ai rugat de atâtea ori să te trimiți să mă reprezinți la Haga. Am semnat ordinul tău de plecare. Acum, Sire, este prea târziu. Am desfășit o taină și rămân aici. O taină? Ce taină? O taină de stat? Nu, cât uși de puțin, Sire. O taină personală. Ah. Am aflat din întâmplare că un mare senior de la Curtea Majestății voastră urmărește pe femeia pe care o iubesc. Pe aceea care a fost soția mea. Care mi-a purtat numele, Sire. Adică?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 Ah, oh, îi cerusem regelui acea misiune ca să fiți pus la dăpost. Din dată ce ați fi trecut frontiera Spaniei, nimic pe lume nu m-ar fi împiedicat să vin pe urmele dumneavoastră. voastră. Desfacerea căsătoriei nu e reală. Misiva de la Roma era o minciună. Sunt soția ta, Te iubesc. N-am impit și n-am să iubesc niciodată pe altul. Și cum datorirea soției e să-și urmeze soțul oriunde, ia-mă cu tine și du-mă unde vrei.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 Trăsură gata. Haide, ce mai stai? Mă iubești, diubuloa. m ai iubit întotdeauna. Da, pe nu se pare că răpirea va avea loc fără dificultăți. Răpire? Da. Charlotte? Da. Un ofițer, poruncă înaltă. Doamne, ce are să mă întâmple? Care dintre dumneavoastră, domnilor, este domnul Conte de Santarem. Eu, domnule. Am primit ordin să vă arestez, domnule Di Conte. urmați mă Un moment. E un alt ordin să ne majestatea sa. Am primit ordinul să retrag acest ordin din mâinile dumneavoastră, doamnă, și în locului să vă înmânez această scrisoare. Scrisoarea din partea Regelui. După ce a călcat în datoririle de soț, după ce a crescut de cuvință să uite respectul cuvenit unui cap încoronat, domnul de Santarem, trebuia să se aștepte la cuvenită o sândă.